Eta zumalakarregi museotik etortzen zaigu astelenero Xabier kerejeta dizkidea. Arratxaldeon, Xabier. Arratxaldeon. Eta arratxaldero bezelaxe, astelenero bezelaxe, ba, pertsonaia baten aurkezpena egingo dugu gaurkoan ere. Uste dute gainera, Xabier, e, astelenometarako aukeratu duzuna ba, izen ezaguna aigu noietako bat dela ezta. Euskal dantzak maite dituenak bintzat, seguro ezaguna duela. Joani nazio iztueta, zelde ibikoa da. <gülüyor> egia asateko, bai, iztueta eta dantzak, e, eta hori guzti hori, baini guztuz gutxi bera ezaguna egiten zaigula. orain. E, joani nazio iztuetaren e, bizitzaren e, goraberak ba, egia san, gehiegi ez ditugu ezagutzen. <gülüyor> ba... Orain gehiago, badago e, oniburu idatzia duela, ba, oso egon gutxia espatu dute zaldibian, ba, eh bueno, e, da berrogeita hamar urte hiltzela, eta hau dela eta ez dela bueno, ikarlari batzu badira bere pistan edo, eta orain geisiako badak igualere badago oraindik di asko bere bizitzan bizitza hau ere oso gora beratxo ezan baitzen, baina bai e, bere liburua batez ere gipuzkoako dantzago goangarrien kondaira edo historia, beren soño zarr eta itzne urtu edo berso egin bat hori gipuzkoako dantza liburu hau oso, oso ezaguna da eta beraz ortzen, Juan Inazio eta dantzaria zen, eta hortik etorrezitzaioan egero dantzei eburuz idaztuko gogo hori zen. edo? Bai, dantzaria zen ikaragarri maitez zituen, euskal dantza gipuzkoako dantzak, eta ere gainera gipuzkoako dantzak, e, bueno, mantenitzeko, gordetzeko eta bueno, zabaltzeko liburua idatzi zuen. Bai, hori baino askoz gauza gehiago dire zen. Zenena ofiziotz etsen dantzaria dantza irakasle ibili zen, eskola maisua ibili zen, eh bueno, ofiziotan egia esan mil mm ofizietan -hmm. ibili zen Biliburu aipatut zituzu bai. eta ibiliburu e, oso, isan buru, luze dituzten tosta bai, lengo batean ere aipatu genuen e, Goierreko apaizarek nola itzi zuen Konstituzioa euskaraz jarria eta titulu ere ba izaten zen, ba, honekin ere bai O sea, beraki eta besteak ipuzkoako probintziaren kondaira edo historia zeinetan jarraitz, jarraitz, jarritzen dira den, o dira den argiro beraren hasieratik orain arte dagozkion barrigongo angeriak egun eta zezendu ze bana, bueno, bueno. Hori guzti hori izenburua. burua, eh? E, bai, azkenean tituloa eta idaz lebera ere egiten ziren tituluan bertan, eta ordoan bueno, esplikazio guztiak eta zertazari zen, eta dena sartzen zen titulo bakar batean, ez? Uhum. Bueno, gipuzkoako dantzak eta gipuzkoako kondaira, esaten zaio, eta horrekin, neko dugu egiten tituloa oso kuriosoa da, baina hemen importantena liburuak. Liburuak, bera, Liburikara ez da. Zergatik esan eh, dezakegu, eh, hain liburu importanteak direla, bueno, jaso dituelako dantzako. Hori guzti hoi eh, burura da torkegun zerbaitzuta esta. Esta guzti, eh? De, jaso dituelako garai hartan e, Donostiako dantzenamila bueno, zorziehunta hogeita la hogeita zortzi arteko horretan bipusketan argitaratu haitzen. E, orduan alako liburuak oso gutxi ziren Europa osoan. Herrrikantak eta gainera herri dantzak dira, zego bueno, kortekoak eta oraindik ere izan liteke gehiago baina. orduko dantzako oso gutxitan zeuden bilduak liburuetan. honek bildu zituen Euskal Herrikoa gainera orduan Euskal Herriko dantzaei buruz oso gutxi genekin Izaten ziren bai, eta Euskaraz ere ditatziak dantzen alde, dantzen kontra, baina beti alde moraletik, ez? Mm -hmm. proposak ziren, pekatu zen, eta, bueno, ez bainoen ekartzen du eia, ja, dantza. Eta gainera dantza dantzen alde egiteko, horren errebindikazi, eta gainera dantza Euskal kasunetan, Euskal nortasunaren e, argibidea tirelako edo, ez? Eta mm -hmm. hoien... Bueno, ba, dantza horien errebindekazio bat egiten du. Gainera momentu honetan ikusten du kanpoko dantzak sartzen ari direla eta euskal dantzen bueno, erritmuak eta jotzeko moduak eta dantzak berak ere e, galzorian daudela ikusten du eta horren alde jotzan duenek. Mm -hmm. Beraz, garrantzitsua e, bi ikuspuntutik, ez da? Bueno, batetik e, ba, zeudenak eta zeuden horretan jaso zitulako eta segurenik e, horren ondorioz, ba, beste berpiste bat edo beste bat izango zutelako, eta bestela lanaren originaltasuna beragatik, ez, esatez duzuna, duzunez, eh, Europan eh, zer gutxi, gutxi zegoen eh, idatzeta tankera honetan ez Bai, behiz, eta euskaraz gainera bueno, ez eh, horrek beste pauso bat edo ematen duz, alako mm -hmm. gozei buruz euskaraz, idazte euskara kultua da gainera, ez nola baitekoa, eta gainera erreivindikazio bat esan dugu eta hori bildu egiten ditu eta musikare bai solfeatuta daude berak etzekien baina lagun baten bitarte solfeatu zituen beraz gaur egun berriro jo daitezke dantzoiek beharre evoluzioz edo esteri gabe desertu baldin badira ere berriro errekuperatu ditzakegu dantzauek eta hau ba estuetari esker egin dezakegu <hazurra> zer gertatu hoteletzailgoke eta estuetak jaso ez balitu guzti hauek ez da? saia ba... da imaginatzen G gure kultura pobreagoa izango zela, hori seguro, ez? Hau ez, baikenuke ezagutuko, eta honi uh -huh. eskerraskoz gehiago dakigu. Uh -huh. Zeren berarentzat e, dantza benetan gure nortasunaren osagarri garrantzitzu oietako bat da, ez da? Bai, bai, eta ez bakarrik dantza zentzu, bastakit espirituala eta gorputza, eta ez zentzu instituzional batean, ere. ez? Dantza hauetako asko E, oso instituzionalak ziren herriko alkateak eta dantzatzen zituzten edo bestela herriko alkateak ordezkari bat aurkezten zuen azken finean dantzo horretan nolabait ere instituzio horren bitartez alkatetzaren biterrez herri osoak parte hartzen zuen eta orduan e, goza erritual oso importante bat izaten zen Goierreko aldean aipatzen du nola bueno herriko festetan eta herri bateko alkateak ondoko alkateak eta gonbidatu bazkaltzera eta gero dantzan parte hartzera orduan nola nolabaiteko E, soka bat egiten da. Hori eh? so, horbeltzeko zondo kontatzen du da, baina bueno, iztuetaren oinarrituta, Nola, ba, bazta egite, eh, adibidez, eh, aramako alkateak festetan gonbiatzen du Itxas ondokua, ez dakitola den, baina ondoko bai, bai, errikoaz. Eta orduan itxas ondokuak erriko festetan gonbiatzen du aramakoa eta ordi zikoa jarte zagoen. aldibikoa, orduan zaldibikoak gauza ingo du horrekin eta beste batekin. Orduan, orba dago mugimendu instituzion bat, instituzional bat. Uh -huh. zaiara, eta horretan, esan daiteke e, bereziak e, izan garela Euskaldunak, edo hori oitura hotuzan ebeste kultura tan ere? Nik gainzat ez dakit behar bada bazegon eh, alakorik baina nola beste toki askotan herritantzak ere galdu atiren horresegatikan ere ez hor diogu iztuetari euskalduntzak biziago daudela Bueno eta aparte, ta dantzas aparte eta ikusita hauek duten garrantzia ezta Zerbaitu gehiago idatzi alde zuen e, istu eta... Ba, dugu, gipuzkoako provintziaren kondaira uhum. edo historia. liburu gore oso importantea hasten da gainera zeinetan jarraitzen diraden argiro beraren asieratikan, baina hasieratiko kontuak eta hartzen ditu batez ere beste liguretatikan, baina batez ere oso importantea bere garaiko eta aurreko mezortzigarren mendeko historia kontatzen duelako, eta hori bizi izana edo zurbil izana, eta orduan e, lekuko gisa oso importantea da. Ez bakarrik gainera historia, institu instituzionala, eh? Beste aldetik ba bueno, oiturak, dantzak hortan sortzen ditu, baina bai, bueno, bertsolaritza, ba, Fernando Bezketarra taipatzen zeituen edo Herri jokoak eta 1000 goza, e, bueno, e, Gipuzkoako bizi kontatu egiten dugu. Mhm. Uh -huh. e, Irotzbarema saizu eta dantzak e, aipatu ditugunez, eh Zergatik esentzun eh, oraintxe, zure eh, hau tatu duzun eh, oietako bat, eh, mm -hmm. e, astreneroi duzun bezala zure pertsona jaren lana ilustratzeko. Mm -hmm. Zein eh, da entzungo duguna? Ba, bela untxingoa okaratut. scalleria ta cos eri sti sandanga per a tu vear no che danza o la in di danza e tu si coda se nazio hiztueta gaurre protagonista, Javier Kerejetaren eskutik ezagutzen ari gara pixka bat letar gizon honen obra eta gostatuko letxeiguke, eh? zertssu baiit ere jakitea bere bizitzaz eta azken finan gizon nohau izan hote folklorista, historiadorea erantzun guzti horiek eten txiki hau egin ondoren. Ahozao, A.I.N. Euskadi Ratia Larun honetan gure txokoa dantzalekuan zuzenean Flako Jimenez Primeran pasana ibaduzu badakizu bai nola joan behar duzun Flako Jimenez eta bere taldea beti bezala prest martxarikon enarekin Gogoan izan larun gauean zure zita gure txokoa Yo tengo pesos para aventar pa' bajo Itziarren Ganaduperiia datorren asteazkenean azaroak bat sanu guztien egunean. Goizeko bederatzioetatik aurrera eta arrattzalekohirurakarte sari ematea werdiko ordu batterdietan izanen da. Ganaduperiia itziarren soinu eta txistulariz girotua. Santu guztien egeguez bat hasteazkena Ganaduperiia itziarren. <girik> ezagutzen aldituzu orma eggiko Zumalakarregi Museoko zumakit maleta didaktikoak. Emmeretzigarren mendeko Euskal Heria jolas giroan ezagutzeko modu egokia. Ikastetxe ludoteka kultur talde naiz familiarako doan uzten ditugu. Deizazu gaur bertan bederatzi lau hiru, zorzi zortzi bederatzi bederatzi 00 telefonora. Hormaiztegiko Zumalakarregi Museoa. Euskadi irratia, haigiene. Xabi Arkerajeta ez, haiguzu, ba. Juan Inazio iztu eta e, zer izan zen gehiago e, folklorista, historiadori. Eh? Bueno, lanbidez, ez folklorista, ez historiadori haueki nahi zituelako idatzi zituen. lanbide asko izan zituen, izan zen eskola maizua, izan zen merkataria, lapurra ere izan zen, e, donostiako, bueno, e, orduan arresia bazegoen donostian eta arresiko atezain ere egon zen, kargo publiko batzu ere zen zetioan pizka, denetarekan izan zen gizan hau. Uh, bizitza luzea, izan zen berea, luzea, izan bai, edet eten asko izan zitu nabentzat bai, bai, e. ez da, baina lapurreta ere aipatu duzu? Bai, bai, bai lapurreta narrapatu, bueno, ez omen zuten lapurretan bertan harrapatu baina salatuta eta gertzelan egona zen anaiarekin batera. Eta... Hala no, kastu da zer ikusteko harik eh, patakon eta horrelako jendearekin ala ere? Mm, Ez erat, bueno, garai horretan lenguan patakonekin ere esan genuen, bueno, garai oso nasia zela eta, bueno, krisi ekonomikoa soziala eta denetariko krisia bazegoela eta, mm. bueno... Ba, nola baiteko izan zuen, baina etzen, en fin, lanbidez e, lapur profesional bat e, etzen izan. Ez, lapurretak ere egin zituen, baina etzen patakon bat izan zentzurretan. Baina ze gartzelatik <haz>, pasata dugu hau ere... Bai, urte asko eman zituen gartzelan. Gartzelan dut, eh? e, garaionetan... E, a, ez dakite bizi izan ziren pertsonaak, zenolako bizitzak, ez dakite aldrebezak eta mm. iztuitxuak izan zituzten zen, bai, jatenak e, kartzelati pasatu zen. Garaia ja bera zen oso aldrebezak, esan genuen etxaun kartzelatikan pasatu zen, batakon jakina e, bueno, iztu eta bera ere pasatu da, olabarrieta, lengo nahi pato benoena pernando e, mezketarraztak gertzelan egon zen, baina bueno, nola biteko lapurreta txikiak eta leboratzen zeizkioz, beti, berkar en fin, berkarre, barka, garriaguak edo urrengo astean ikosiko ditugunak ere gartzelan egon ziren baina ez dutaren kasuan gainera hiru hirualdi egon zen gartzelan gutxienez eta gainera arrazoi ekonomikoengatik, hau da lapurra zelako, arrazoi religioengatik inkizizioak sartu zen gartzelan eta arrazoi politikoengatik ere egon zen. Beraz, beregan arrazoi guztiak garaia hartako gara, arrazoi guztiak bildu ziren. Etzan <hazitzen>, es erras libratzen egizun hau, eh. Ni kasikotrako esango nuke, azkenean libratu egiten Libratuken zela, zen. ez baitzen bat ere, <laughs> errexa, e, ateratzia, eta hau sartu sartzen zen gartzela, baina atera ere, bai, onik atera zen azkenean. Baina, bai, jabera, bizitza kontatuz ikusten dugu hori?: Bai, ez da errexa, esaten dugu gauza dago baina bai, esan dugu zaldibian jaiozela, mila zazpireun eta zazpian, eta gazte zelarikan, bai, gartzelan egona zen azpeitean etan ezagutu omen zuen gero bere bigarren andrea izango zena esandugo ordan latxorreta gartzelan bertan dirudienez e, andreura bueno neska bat zen eta andre bat gero andre izango zena neska bat zen e, infantizidio edo egin omenzuena eta horregatik anonmen zegoen es. hauda bueno e, apaiz baten neska megon e, arekin umia izan umia hil zuen eta ordan gartzelan sartu zuten eta neska e, hau. bai Antxe zuen iztuetak, eta azkenean, bueno, harremanetan hasi, beste ume bat izan zuten. Kartzelan? Eh, bueno, ez... Ze claro, izango ziren gara jartakoak, ez da azaltzen, bueno. <laughs> ez ziren horren bezala banatuta egongo, gizunetan bakumea? Ez, ez eta, edo? bueno, ez zen gaur egun ezagutzen dugun kartzela, instituzio penitenziario, ba, zentro oso itxia, normalenean gainera, ba... Ba, Herri bueno, Baten barruan ez dagoenaz, gartzelan zegoen, baina bueno, algoazilaren nahiko lagun omen zen bazuna Arreba bat Azpeitia ezkondua, orduan eh bueno, koñatuaren etxean bizitzen omenzen zen, ezagite 3. grado moduko zerbait edo esateko, adibidez, Azpeitia segola e, aukera izan zuen Loyola ezagutzeko eta Loyolako liburutegia eta orduan an ikasion omen zuen euskara, euskara, garbi hori, euskara kultura hori, Larremendi Jesuita jakintxoaren bidez edo 18. mendeko Jesu Bazen, asko idatzi zuena bueno, Euskarari buruz, eta gramatikalenda biziko Euskarazko gramatika, eta hiztegi bat Euskaraz, espaniolez, latinez eta, bueno, han ikasio menzuen, ez? Beraz, bueno, horrek bintzak gartzel aldi aprobetsatu menzuen horretareko, eta baita neskago ezagutu, eta arekin harremenetan, hasi eta alaba, alaba egiteko. Bueno, eta bere bizitza eh, amurrosoaren pasarturik eta eh magian ba, ebiziena edo garrantzi zuena hori izango da, ez? Lehendabize kondrearekin oso bizitza morosoa ez unen izan eta azkenean, bueno, e... ba, separatuta bizitzen ziren praktikan gero alargun geratu zen eta neska honekin ezkondu zen baina ia urretik izana zuten alaba bat, eh, bueno, baserri bateko labean abandonatu egin zutena. Zausate zu gizona? Bueno, e, no, eta bai. e, Kartzelan ezagututako neska ta Neskat. hau emaite dira. Aur bat izaten dute claro, eta aur. aurr hori ere hiltzen e, utzi zuten hiltzen e, abandonatu egin zuten hiltzen e, ez zuten hiltzeko il, hile egiten da ez Abanot, yeah. abandonatu egiten bozu eta hiltzen bada ba bueno ba baina baten bate jasoitzen badu segurazki horregatik ez zuten mendian edo abandonatu hiltze yeah. bateko basirren askotan komentuetan eta komentuatetan mm. uzten ziren ba hori ba, ez jasotzeko eta zeintzeko Eta aurrera ateratzen baziren, ba, aurrera ateriak, eta iltzen baziren, ba, iltzeak, ez. Oso gogorra egiten zaigu gaur egun, gainera uste dut egunetan eman dutela telebistan, bueno, txinako, hmm. bueno, ez, umei buruzko egora ikaragarri latza mendena ez dut ikusi, baina, Mundu guztia, lastu eginda, e, reportaje horrekin, ba, egia sanantzeko zerbait, gaur egun ere tarteka ah ez egunkarian eta gertzen dira ezta horlako gertakizunak ba nongo zaramaontzian ba ur bat aurkitu dutela eta ez dakit iruditzen zaigu aparteko ba, bat eta bueno ba gente hola ez dakit nola sanba mm -hmm. kulturgabekoa edo txixo edo inongo seri Ez duena ba, horretan, iristen dela horretara, ez da? Gara ba no, horretan oso normalazen, ez duetabat, eh? ez dakit? Ba, ez duetabat, e, bai, ez duetabatek egin, zuen, baina Ruso ezaguna egiten zaizu Frantziako filosofia, uh -huh. eta hori gizona bere zona dela, baina da, eh? gero zibilizazioak e, gaiztotu egiten duela, uh -huh. ta, baina natura zona den, eta ez zen bose mehalaba izan hemen zaituen, eta bostak abandonatu hemen zaituen, ez haien kargo egin. Eta ura hori ba, Frantseko filosoforik eh bueno garai hartan eta gaur egun ere aipatuenetako bat zela, ba. zergatik ez diztuetak eta garai hartako ez, ez dut esango mundu guztiak inundik ere, baina halako umeak e, bueno asko jaiotzen ziren batez ere gerra baldin bazegoen eta orduan abandonatze oso gozoa normalazen. Askotan ba bueno e, aurrera ateratzeko modurik ere ezuk etelako gurasoak, eh. Uhum. Eta, klaro, kaso hauetan, ezkondu gabe balde, ba, errexago. Bueno, ez dakigu gainera, haizkenean aurra, aurra huiltzen, jaso zuten edo, ze... Ba, ez dakit aurrerekin erekin zegertatu zen, bueno, juizio bat jarrizioten, inkisizioak orduan harrapatu zuen, uh. eta bueno, gainera horretaz parte ba, en fin, erlegiozo eta oso epela omen zen, etzen bat, ere, ba, erlegioz eta sexuari buruzko bere iritziak ere, eskandaloso xamarrak homen ziren, ba, hori, ez, ba, edo zinekin harremenetan, Eh, izateko prezeguela, eta bere Andrea kere bere aldetik izaten bazikioen ba, bostin portari, eta en fin, ez, alako gozak orduan hori bai baizela eskandalozua, eta orduan horregatikan eh, ere gartzen lan sartu zuten logroioko, bueno, inkisizioko presondegian. Uh -huh. Bueno, eta ze noiz hasi zen gizon haue eh, idazten, ze alako <laughs> bizimodu? Bueno, idazten berandoago hasi zen. E, bueno, esaten dugu azpitean ematen du. Horre kartzelan Ez dirudi, ez, diru di. ez. ikasi, ba, hori ez larramen diren gandik, eh, bueno, bera hilazen, baina bere obretatik eta ikasi zuela ematen du, euskara, euskara kulto hori esango dugu, euskara klaro hazekiela, baina ja idazten eta berandu goazizen. Gero oraindik e, Gerra Napoleonika etortzeko zegoen, honek ere parte, hart, bueno, parte hartu zuen, e, bai, esoldado frantsesei eta provizionamenduak eta jentzako zergak eta biltzen ibiltzen, biltzen Eta horregatikan ere gero aldegin ber izan zuen Donivan Eloitzenera eta andik vueltaan ba, preso sartu zuten frantsesei lagontzegatik, uh -huh. berriro preso, baina orain ja arrazoi politikoak eta, bueno, eztikigu politikarengatik egiten ja. zuen edo bizimodua nolagai aurrera ateratzeko, horrela ja, izan zen eta gero ja Donostian finkatu eta anja idazten hasi zen eta bueno, ba gero ja bere liburu ospetxoak uh -huh. ateratzen lenda dantzena, gero kargo publikoak ere izan zituen, naiz ere talako antecedentea ikosten dugu, etzela aparteko gizon bat esan edozen zorretan, apartekoa da guretzat bere, li, bere liburuengatik, baina bere bizimodua, bueno, bai, ba, gora beratxo esango dugu, baina etzen nola, bai, jende asko zegoen gara jartan nola. Kuriosu adaz, esate duzun lagatik, bat bueno... E, liberal bezala jokatu zuela, ez da baino gero tradizioari atxikitzen zaio bere idazlanetan? Bai tradizioa aipatzen du gipuzkoatko eta gainera hori defendatu behar dela behin eta berriro esaten du, Dena dela ez dago ingarbi libera, libera, politikan liberala zen. Eh? liberalen garaian eta batez ere gerra karlista hasi izenean Donostiken zegoen Donostia beti liberalen esku egon zen eta ordon kargo publikoak izan zituen beraz pentsatztzekoa da karlista behintzat etzela edo ez bitzaat karlista batola uh karlista borrokan eta ibiltzen zena. Baina gero gerra garaian, e, hau gerrasi izan zen, kargo publikoak eta izan zituen, baina gerra bukaera aldera, hogeita amazazpian edo, eta oraindik bi urte izan ziren gerran, zaldibian eman zituen, zaldibia, esku zegoen eta ez bestelako ola, ebeste aparteko problemarik edo izan zuenik. Beraz, bueno, nola aitere gizona, moldatu edo egiten zela dirudi diru. Uh -huh. izan. Eta bere idazlan hauek, bere garaian zenonlako harrera izan zuten? Mm, arrera, Dantzena oso importantea ez bakarrik hemen, eta behar bada hemen baino gehiago, ba, Europako ez gino, lesan, zirkulo kultuetan edo... Berabizizela, eh? Bai, bai, esaterako suediako konde batek eta bere liburua eskatu zuen. Eta liburua bidalizionak, esaten zion, ba, bueno, bai, adozkenen orkaitu du liburua bidaltzen zion, eta esaten du egilea hemen zerbil delako, zerbil esaten zioten, ba, absolutista edo realista edo liberalitzirenak. Beraz, hor badago kontradizio bat, ez, bai. lego gartzen lan egona zen ba, la frantses liberalen alde egiteagatik ez dago bat ere garbi. Baina bai, bueno, oi hartzen naizan zuen. Eta bere bigarren liburuarekin orduan ja pake garaian zen, milia zortzeroen da berrogeita bostean, eta orduan ja bueno, aspe, ospea betidan ikan izan du, ez? Bere bizitzaren alder dilunak dira nola baitere ateratzen. <hazitzen> Gazte hirtzen, eh? Gazte? Bueno, <hazitzen>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 Etzituzten gauzak eh, erran dizkibuzula, kontatu dizkiguzula mm. gaur Javier. Bueno, nik ez dut ikerketarik edo egin, eh? badire orain oniburzko liburuak eta oso interesgarriak mm -hmm. nahi duenak irakorditzala. Ederki, e, ala ere eta bukatutzat ematen balema dugu ere gaurko gure jardunaldia Javier, ondoren entzungo dugune kantuak baduz zer ikusirik istuetarekin ere Bai, bertsoak istuetak egin zituen eta in zuzen kontsesi, hau da ba hori Gartzalan ezagutu zuen neskari dedikatuak eta gainera esaten du nola dauden ba hori ez da dakit bat legua, ez aparte bata Logroño beste azpe itealdean segun, a ber, caso surà saldu al valit falta Ete maitearen galdez, oteran visi. Bioz billose, coene, ponche si. Bios, billose, coene, Buen zudite gira maite politxan, ofrearen gainean zarrita, pontu, pontari, nahi duen baina. Hauetxe, que ba, eh, joainazio iztuetak ebre kontxesi maiteari ideatzetako bertxak.